Muzikë Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbi Elhamdülillahi rabbil alemin As-salatu, as-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala ahlihi wa as-habi wa mëntabiahum bi ihsan ila jom ildin. Allahum Azzawjalli falenderojmë dhe vetëm për e ti ndim dhe fali kërkojmë nërsa lavdata dhe bëkimet e Allahut qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familet i shokët dhe të gjitë ata që ndjekin rrugën e tyre dhejlën e ditë në fundë të kësa i bote. Tëndërolazav në takimi në fundë dhe si kur ju kujtohet kemi përmbyllur shumë shkurt dhe shumë kalimthe dison nga ngjarjet kryesore që kalcionuar jetën e Osmanit radhiyallahu taala anhu. Këti sahabiu të ์shuar, shoku të ngushtë të afërt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi përmbyllur të folurit për këtë me përfundimin e jetës së tij. Duke është shoqëruar kët trajtim me disa dobi që janë të rëndësishme dhe shpesh interesante për ne. Pas Osmanit radhiyallahu taala anhu, vazhdojmë të flasim për shokët e tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në radhë është Aliu radhiyallahu taala anhu. Ali ibn Abi Talib, Imam Aliu radhiyallahu taala anhu, një nga të afërmit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe a fërsi gjaku, edhe a fërsi miqasije, edhe a fërsi shoqërija, kështë në radhë. Pa dushim se jeta e aliut, rradiallahu ta ala anhu, është një jetë e bojshme, është një jetë e mbushur me shumë të arritura suksese, mirësi, dobi, vlerët e shumëta, që ka bërë djetarët të thonë se nuk ka askush nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që janë përsillur për të, të mëra dhe vlera së Aliut radhiyallahu taala anhu. Ky përshëm arsye një nga ato është se Aliu radhiyallahu anhu, të ndëruar Allahu, e ka pranuar Islamin i pari nga meshkujt. Do thotë e para që ka pranuar Islamin dhe ka besuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është Hadixheja, gruaja e tij radhiyallahu anha. Dërso menjër mas Khadijqës është Alio radiallahu ta'ala anhu Nëmështë a i s'ka qenë ende në moshën e pjekuris Që të, të thejmi nga burrat Ka se i pari nga burrat ishte Ebu Bekri Si kurse kemi thënë Por në kuptim për gjithë shumë të gjenisë mashkullora I pari është Alio radiallahu ta'ala anhu Moshëa e ti kur ai Do të të i ubinë dëmësimive të Muhammedit sërëllahu sëllem dhe e shëqëran të vazhdimisht pejgamberin Alehi S.A.S. nuk të i kalën të moshën dhjetë vjeqare. Thuët se tëtë vjetë i ka pasë në nëndë, të smëtimet ma të sakta dhe ma të shpeshte janë dhjetë vjeqare. Dhe që nga kjo moshë, vazhdimisht ishte në shëqërit të Muhammedit sëllëllahu aleyhu sallëm. Dhe Alihu radiallahu ta'alanu shquat me mirësi të shumëta e që si kur e kam përmend, po jam i detyruar vazhdimis Më vërtet të flasish për sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam veçanërisht për dikon si Aliun radhiyallahu taala është vështirë më i përkufizuar në kohën që ne kemi pas namazët e sabahut. Mirë, por do të, të munduam që mund të dalëm nga kësaj stacione, sot duke lënë hapësir edhe për dersën e ardhshme, që të flasim për kët burr të madh, për kët musliman të devotshëm, për kët njeri i cili më të vërtet i dha shumë edhe islamit edhe muslimanëve edhe njerëzimit në përgjithësi. Kurt Përmand Aliu radhiyallahu ta'ala no së bashku me te, të të ndërruesve përmend në vlerata shumë të ashtu sikurse trimëria dhe guximi, sikurse bujarija, modestia, devosuria, shërbimi ndaj njerëzve e kishte me radhë atë. Aliu radhiyallahu ta'ala ne ushtcua si i guximshëm dhe si trim. Dhe guximi i ti tij dhe trimëria e tij nuk ishin diçë e fituar më vonë, por ai kishte lindur trim. Aliu radhiyallahu anhu kishte lindur i guximshëm. Prandaj edhe e dini rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u lejua që të shpërgullej për në Medinë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ngarkoi Aliu radhiyallahu anhu me një detyrë shumë të madhe, pse ishte i ri Aliu radhiyallahu anhu. Ne si ka pas 10 vjet kur ka pranuar shtamin fillën. Do that ka qen afër 22-30 kur pejgamberi alayhi sallam ka bër hijrat. Gastëjërit e tij bor pas 13 ditëve qëdhimit në Mekë. Në këtë moshë të re, do that Aliu radhiyallahu anhu mori përsipër detyrë të madhe. E para ishte që të shtrihet në ushtrinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që në këtë mënyrë të vononte quresh të Mekës nga ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht dikush më ndan do that e si i alea i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të si një strategji që vritet në emër të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i tha që të shtrihej dhe i premtoi se nuk do të arrin te këto duart e tyre. Gjasë kishte garancinë nga Allahu dhe uala se nuk do të vritet. Por ishte një taktikë e shfrytzuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të sellem, por, habitur Quraish të Mekës që ai të vazhdonte më lart në detin të Madinis. Dhe kjo është detyrë e madhe çajta ballaqaquaj me shpatat e kurrrit e Mekës kur ata ngrenë shpatën me vra peigamberin alaihi salatu wasalam etë cilindronte në vëmë të tikosh aliu radhiyallahu taala no dhe kjo është trimnie e madhe kjo është guxim i madh se ndriu me qënduën në betejë çaj me ngri shpatën edhe armiku shpatën tani kush kujt jamun këtë çka teter por të shtrijësh të dorëzosh vdekjes për ta mbrojtë peigamberin sallallahu alaihi salem që apo dishmosh një guxim dhe trimnie e madhe Por as hapë të pejgamberit Alehi Sato Osam se si kërsa kemi të sejë këtë nërëzër Dhe kjo është një dobije madhe që nëzirëm ka kjo Dhe ta të për ta mbrojt pejgamberin Sallallahu sallam Dhe për të siguru hapsir Për hapje se shpallit sallallaut Ata nuk kursonin asgja As pasurin e tyre As familjet madje as jet në tyre Vetëm që lirë shum Të zhvillohet për hapje e Shpallit sallallaut gjallat gjallat gjallahu Dhe gjithashtu t Muhammedi sallallahu sallam të ndërlozër si kurse dini Në meke me gjithë kundërshtimin dhe mospranimin e bërë nga poplit ti Aj ishte i besushum Dhe emanetet e korejshve, emanetet e ndryshme Do të tëtë marveshjet e tyre, borqët e tyre Ma di edhe pasurit e tyre, a dini kush i ruante? I ruante Muhammedi sallallahu sallam Edhe kër e shanin, edhe kër e ofendonin, edhe kër i thonin një, një njështarë edhe kur i thënin magjistarë prapë se prapë kur vind të punët e besnikrija dhe ruetje pasuris ati e beserin i e besuan pasurit edhe marveshet e tyre para se mirar shpadja mirë pa nuk i tërhaqen këtur e manetet nga aj edhe kur i rrë shpadja nga se dinin se aj është njëriu më i besushun meke që mund të ja besuin edhe marveshet edhe pasurin edhe manetet dhe gjitha për kundër që asabt përkundër ç Kurajshtë Mekës nuk lan, nuk lan me to të dhunës, pa por durmjas hap të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje edhe u morën pasurinë dhe i zhveshën nga shumë prona as hap të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shumë nga sahabët shkuan në Medinë shpërngulën durr në xhepa, as jo nuk patën mundsië të marrën vetë. Prapse prap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte emanetë kurajshve, ari i tyre pasuria tyre marrveshën ishin te Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk uha keç përdori nuk uha ke marr çe thot ju na keni vjedh e tashon ju peo vjedhi nuk bëri pse Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë besnik dhe ky është besimtari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad dil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kryaje emanetin çe kemor dinin fun ke mar një përgjegjësi caktuar çfarë do kofta ke marr detyrë caktuar punë caktuar përgjegjësi caktuar krye mos e keq për dorë detyrën mos e keq për dorë policin po krye din fon ola tehun menkhanak do sa kost mashtron mos e mashtron kush let keq për ty mos falni keq për ta kush gënjen për ty mos gënje për ta mos e kthën njëtin me njët gazetiki vlerat e tua ti ki moralin tënd ti e ke si e ndanë dhe këtë dëshmi praktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ua mori pasulën kurajshve por i tha liut radhiyallahu anhu dëgja ti nuk kan me dwra do të kësojërdhë kë më shpatu edhe pse në një rast i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të goditesh i tregoj ku do të goditë dhe çfarë do të ndodhë kjo është çështjetër por më vonë ju e tash i tha këto jone emanet e kurajshve siç e ka më Anna filonit ja kthen kraç kjo është filonit Andaj, kur që cu situatën mëngjes U a këthen e manerit kurejshve të gjithve Si kur që i ka ndurru të kuna të Dhe këtë përgjësit e ma dhe edhe të shtiris Por edhe të përgjësis i ebesoj kush I ebesoj pegamberi së asem kune Aliot radiallahu anu Nuk është që di që Aliot tjetë besnik Dhe tjetë i gudzim shumë Kur aj u edukua në prehrin e Muhammedit sallallahu alesallam Andaj të nërëzër edukata në fëmirio shumë rëndësishma që kër fmiju i til të rritën të mërë me vete vlera të edukatorit e ti që mërë gudzimin, trimrin, që mërë bujarin që mërë emanetin, besnikrin e kështë mërat andaj qëfar pritet nga imam Aliut të mërë kur ditë kush e ka eduku në prahrin e kujt është rritë në prahrin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam dhe gudzimi i Aliut i si i vazhdo, vazhdo shumë në luftën e bedret Arabët të nërëllet e kishin adet që parase më u përplasë luftë, që kanë luftu shumë, shumë gjak kanë berë, fatkecisht, dherësë ka arë pejgamberi sa sërëm i ka pajtua, e ka nëllë gjakon, kishin tradit që për me endezë sa më te për luftën, fillim eshtë për darën një farloj balafacimi mes trimëv. Andaj dilë të trim i një pale me shpatë, dhe provokan të palen tjetër të të kush pëmdel mu në dy luftim e kur përfundan të dy luftimi pas taj përplasaj ushtria mes me zvejt e mbedër dolin të renga kokat e mëdhojat të kuregjët me kështë për të provoku për të provoku palen e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam andaj doli otpe i mërëbija e shejbet e njënga të njërë dhe djali i ti, tre dolin dhe dolin e mësarët do të acetë dorën saqë kusishin me din elitë por kur e ishte mjekestan në këna punë me juva ata t'neve po i dojmë ata muhaherrit ata ra pejgamberi sa sa Hamza sallallahu alaihi ve sellem ngritu delaftë i tha Aliu del edhe i tha njëri nga ashabët e quajtur Ubeida edhe ti i tha delaftë këta tre me tre dhe Aliu bollavocua me Sheyben që ishte ai ishte bajagi i rregull në për lufta por Nuhskë gjat Hamza radhiyallahu anhu me një goditje e palë oj te ibn Rabi'an, një nga kundërshtartë mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu edhe Aliu radhiyallahu taala anhu. A ndajste mosha lufta e Bedret kur është bu? Në vitin e 2 të Hijreqit. Në Aliu sikur se az 25 vjet e të ditën kët ballavaçën e luftim i e besoi para pejgamberit sonkët, kët detyr duke u bazuar në 3000 dhe guximin e tij. Gjithashtu në luftën e hendekut dhe gjithashtu edhe në qlirimin e do tëtë shumë vendeve pejgamberi sallatësën i abesoj aliut u dheqen e ushris dhe marjen e luftës në supët e ti një ditë pejgamberi sallatësën unësën një ras saktuar dhe patën një lej rezistence në qlirimin e një kështile dhe pejgamberi sallatësën në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n bayraku udheqes për meq nuk këtë kështjell në njëri që aty njëri e don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kët ashabot kur dëgjuan kët pa të dëshirë që ata ta marrin bayraku. Thot Omeri radhiyallahu anhu, nuk e kam dëshiru udhheci kur po sa dit. Jo për shkak të udhheqës, po për shkak se këtu ka një garancë se kujt ia ja jep nesër ftamurin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aty atyri e, e don Allahu dhe pejgamberi. Andaj është një gjene madhe me dëshmërim për ty se ti don Allahu pe, me dëshmëri pejgamberik, kjo është puna e motafe. Dhe kur u ngrit savah ashabët kishin fletë gjatë natën, do diskutu, e kujt kam ia dhon, e kush e merr, e a thu mua, e a thu atij, e cilët e kam dhënë kti, qase kishin dert, dert i sahabë ishte kush po arrin më e dashur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte qëllimi për ta i madh nit që më arrit dashurinë Allahut dhe dashurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në pejgamberi sahasul pauham under fara tha, "Eina Ali. Ku është Aliu radhiyallahu anhu?" I thanë, "O s'i smut pe syve, se duket pluhuni i shkëtinës, ti s'e ndikun në një lloj infeksioni në sy, o thën." Tha, "Ma thërni këto." Erdh Aliu radhiyallahu ta'ala anhu te Muhammedi sa sallam, forqën në sy të tij dhe thot Aliu radhiyallahu anhu dhe shoqët e tjerë që ishin prezant, po thuajse nuk pa tasgjë. E xhiroi Allahu xhelleu ala me një prekje te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam asaj i dëgouri Allahu dhe këtë bënte melien Allahu te barekau teala dhe ja dha flamurin Aliut radhiyallahu anhu se ta udhheq çlirimin e asaj kështjellës dhe i tha nësin e amrit te Allahut dhe mos u kthe shikoi kët edukat dhe disiplin tha ec edhe mos e kthe kyt as diaj as majt ec Aliu filloi mese por Iran dërmën me pyet diçka pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i tha Oj dërguar e Allahut, e nuk kthehej. Nuk u kthy më thon Oj dërguar e Allahut, nga se i kisha thënë pejgamberin sasallahu alaihi dhe mos u kthaftë. Andaj disiplinë totale, komplekte adukat me Muhammedin sallallahu alaihi dhe mos u ktham, mos u ktham. Ky është Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, dhe nuk shkoi shumë edhe e kështjell rënë në duart e Muhammedit sallallahu alaihi dhe sallam. Andaj Aliu radhiyallahu anhu ishte ai që kishte dorë të jafë pejgamberin sasallahu te gjitha citotat kritike në situatët të telashëve, problemeve, e përdojrë të alijun, radiallahu ta'ala. Ma dje, në atë ekspeditën e njërë të të bukut, kur unë nesë pejgamberisë në të bukut, nuk pat luft, por unë nesë për me shiku se mëzvolë ka ndë një rezik për muslimanë në Medine. Dhe ishte largë, dhe ishte situatë të fështirë, nga se në Medine kishin betur, pa ju bashkanë gjitë pejgamberisë, sëllëm, kategoriha e Munafikave, hipokritat, dhe ata ishin shumë dhe të të faktur destabilizus, destruktiv të shëqëris, me zi prit në një mungjes të pejgamberit sëllëm dhe me e, e për mbys pushtetën e pejgamberit sëllëm, dhe duhet një njëri që aty në me dine po i lojnë gratë, po i lojnë fëmijit, po i lojnë pleqt, dhe largësht, duhet me lojnë dikone si të din me menagjumë i situatën, një njëri të meqëm, i si din me me, evitou konfliktin, din me menaxhuar me situata. E ka ne la pejgamberi saun me Medine, e la Aliun radiyallahu ta'ala anhu. E filluan me ngacsmua Aliun disa njerz, thash se me zemra te liga njerz njerz hipokrita, i than me kon ti burrt kish marr me veti, te kalon me groha me plasht Medine, e provokonin Aliun radiyallahu ta'ala anhu. E njerit qe oshtrim e ojguzimshum me ja provoku 3000 din kët mos, osht puneron per ta nga se kishtë dëshmuar me djetër erë se është trim dhe i guzimshëm. Atër Aliju tha, oj, dërguar e laot, apo mlenë me dine, me gra, me pleq, le di konë tjetër, mërë mu më me më veti. Por pejga mërë som, e din të këmë pëlen, i duhe e Aliju në medine, i duhe nga se ishte edhe i guzimshëm, po dhe i meqëm. Andaj, guzimi, pa mënqëri, nuk vynë, nga se bëtë shkatërrim. Por ishte i guzimshëm, por is si duhet të menagjohet situata. Për të angushlu, pejgamberi sasë më i tha, o Ali, a nuk i knaqur që ti tjesh në raport me mua, si kurse Haruni me Musën Alehi Sram? Nga se Musër zëm, kur shkej me marrë të vratin të kallahu, ben i Israel, ku ti ala në përgjësitën e kujdes? Haruni të laud vetë. Handaj e dhunim si Musa, po shkaj me kryin një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Aq e kishte të afer pejgamerësëm Alion radiallahu ta'ale anu dhe aq i besante, nëse nuk ishte let t'i besojt dikujt kjo situatë dhe pa dushim se shkaj pejgamerës ose më në të buke, u këthyje, u vanu gati një muaj pejgamerësëm nuk pat asë një problem Medine pse nëse njëriu i urt, i menqur, por edhe i gudzimshme si kusë Alion menajon të përmrekulli situatën e, e Medines e kështu më rrath, ta njetë ati ishte e gudzimshme Një gjithë të tremë, radiallahu ta'alanë, dhe nuk tremë bëjnë nga azja, nga se kështu e kështë eduku pejganëberi sallallahu aleyhi vësallam. Një, një, një gjithë tjetër, se trimnija aliut, radiallahu ta'alanë, është, është temë në veti, që ka shumë që ka të tuat atë, mirë po një sotin i radhës, që duhet kalojnë të kaj për fund, që fletë për aliun, radiallahu ta'alanë, është se krasë gudzime dhe trimnis, që e kështë në medanë të tjera, Aliu radhiyallahu anhu ishte burri i sjellshëm në familjen e tij. Do të thotë nuk nuk e përdor të trimin dhe guximin për ballt gruas së tij, apo për ballt fëmijëve ti. të tij, gazetosh të trimnia, në kështu burrnia që treguohet në familje treguohet sjellja dhe edukata, treguohet urësia dhe afërsia dhe dashuria, ndërsa trimnia dhe guximi kanë mëdha të tjera ku treguohen. Andaj një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini se Aliu e ka pasë kënd e ka pas për grua Fatimën, gruën më të mirë në fytyrë tokës, vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me te ka dhe tokës, dhe Huseinin, të ka pas dy djalë dhe fëmijë më të mirë në fytyrë tokës, Hasanin dhe Husejinin radhiyallahu taala anhuma. Për ta ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju jeni djelvoshat e xhenetit atë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e donte shumë bienë ti Fatimën radhiyallahu anha, saqë kur Hunte Fatima pejgamberi safton ngritën këmp për ta që prastë që ngritën këmp për të ngritën këmp këm pejgamberi sa. Ai vizitonte shtrash, apo që kohadin si po jeton ai çfri kampun dhe një ditë kur shkoi pejgamberi ata ish ishin shumë plumbtur. Isin shumë mirë me vetën. Po njerëz që ndodhin nga jera, do thotë, dhe kur shkoi pejgamberi në shtëpinë e Fatimes nuk e gjet Aliun radiallahu taala anhu. E tha, ku është Aliu? Tha e patëm një zënk, shkurt, e më midhnaj pak edhe dulpi i shpijesën, dhe në kuptim që i ka, e kalshu dhe që mos të eskalen situata, mos shkam problem në regull, po thurë që jo kështu, po talon me tonën, ka dojnë nga shtepija, dhe ku ka shkua livrë dhe jalanën në bastu e zënkja, ka o shku, kështë e shku në gjamit salem, të pegamerit, sa o salem, përta, këta e kështë në gjamin, edhe në gushlem, edhe pushem, edhe rati, gjithë shka, to problem antë të pejgamberën kurvën të ngauthimi më së pari biznes në xhamin faqet dyre çata pas asaj që në është e fjatë për, nga përmallimi që i ka qenë për xhamin e tij harëmin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe Ali er-Ridhollahut Roger a që ishte modest nëse asaj si pozite më pas të ishte dhënë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ta kesh vozën e tij ta kesh atë historitë bujshme të, të sakrificave të kontributit Atë respekt me të në shabve Asin nga këtu nuk i përdojrët e Ali u radjelonu për autoritetë Për mburje Ose për qëka do qëvë tjetër që dikush 1% saj me pas o përlemme e ule abdën. Andaj kështë shku në gjami Dhe këtë pjesë një siper me të teshes Që e kështë pas E ka bo si loj jastuku Mushtrejnë gjami me pushu Pushim të pasdrekës Gëse va për madhe Arabët e kam pasë rritë me pushu Pushim të pasdrekës Edhe duke lëvizë në hum, ju kish të largu, do thot uh, ajo tesha që përtilsi jashtok dhe i kishin më të shërt të dhëvot në përfaçë dhe në krah. Dhe pejgamberi i tha: "Kum ya ja abaturab?" Arabët kanë traditë mi thon Ebufilan, baba i filonit. Dhe kjo është nder, mi thon dikujt babaj, për shembull Ebubekër. Ebubekër do mund çka? Baba i hershmërisht. Kur bien fjala për diçka të hershme, shpejt më buni pun mirë. Ky është baba i Isa apo? Në kuptim të lafdimit E pe nga mërësën të tha Qua baba i dhejot Se që i kishmi dhejot këtu Në kuptim të lafdimit e të lasimit Greto Dhe ali u mbure me këtë mërtim Sa desë ka vdek E përse ka pas e amin ebul Husein Ba ebul Hasen edhe ebul Husein Baba i Hasan dhe Huseinit Minë po shpeshe për fëndën ti thot Ebu Turab, baba i dhejot Përshka kësi i kësën me të shanet e dhejot Në ftyrën e ti Dhe radiallahu ta aflentin dhe dhe kështu që ishte motor vazhdimisht. Po të kalosh në jetën e tyre si kanë jetuar, do të shohësh se Aliu radhiyallahu anhu ndërruar me gjithë privilegjet që i kishte, pozicionin që i kishte, të gjitha çfarë i kishte. Do thotë, jo rrodh hera din të që familja e tij të ankuen ngauria, dhe Aliu mosto ndër të asht situ buin çoraut. Deri edhe nkun kur ishte presi besimtarëve, kur e trashëgoi udhëheqjen e muslimanëve pas Othmanit, radiallahu ta'ala, anë hofën. Andaj, Alio, radiallahu, ishte trim, i guzim shumë, ishte njëri i devat shumë, njëri që, pa dyshim, kras, trimris, kishte zemën e butë, qanët e kolëzën të fjallën e latët e gjelë, falej natën e gjëronën të ditën, dhe gjithashtu ishte modest, dhe ishte njëri asket që nuk e dënë të dunionë. Ma ndje kishte zakon që zakonisht në më njësë në ti nga njëre ka në dëgju duke i thënë vetësë vetë, këmë se po komunikën me dunjanë, po komunikën me autoritetinë, po, po komunikën me mirësitë e kësaj bote i thënë të nja dunja gurri gajri, o dunja shka dhe mashtruje dikon tjetër, se one me ty i kom kry punë, da përtonë. Mu, one me ty i kom përfundu punë, one ti e në do mëti, one ti i kënë do punë mëti, mëti, mëti, në pashtë një jetë me mashtru dikon dikon tjetër që duke në i vëzvesë e shejtonit, në një lakmi e caktuar, në një joshë e caktuar, provokantë të zemre ti, dhe i shkëpës të gjitha tendensë të dunjasë me emashtu me këto fjallë. Shka dhe emashtu e dikën tjetër, mu ja. Dhe unë s'ki me gjithë rukur. Kështu, radi Allahu ta'al, anës i lejmej, me, me gjitha provokim të dunjasë që tentante me emashtu, me, me keqëpërdur në është të pasojën muslimanëve ose me çdo autoritetin ose udhëheçin ose pushtuesit çka do të thotë që njerëzit nuk mund të rezistojnë lehtë këtyre provokimeve dhe këtyre joshjeve. Në mësh, sikurse ai ka për Aliun radhiyallahu anhu ka shumë kapituj që duhet mi përmend dhe janë me rëndësi të përmenden, por presoj që do të bëso të tjera të rëndësishme, do të vazhdojmë të përmendemi shohun takim našum për shkak se dhe koha nuk na premton që ta zgjati më tepër kësaj rrade në sallonën e mbledhur që na vënë që ta dojmë Aliun radhiyallahu dhe sahabët e tjerë dhe ne dëshmojmë për Allah se dojmë Aliun radhiyallahu anhu. Me se pejgamberi sasem ka thënë, ti kush don është besimtar, ndërsa kush nuk don ti u Aliu është munafik ose hipokrit. Andaj nuk mban zemrën e tij për Aliun radhiyallahu dikur ti çka larg asaj pas ai që ka zemrë të smu ganifoku nga, nga hipokrezia do të thotë aliun e doin të gjithat ata që i adhojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam ka dashur sa aliun e dhe ka dashur allahut dhe ka dashur muhamedin sallallahu alejhi dhe sallam ka vdek muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam e ka qenë i knajshur me aliun radhiyallahu taala anhu dhe ka qenë i afërt me të prandaj ai që e ka la pejgamberin sallallahu alejhi pas dekës i, fundit, i, tële, i dhurt, ka qenë aliu radhiyallahu taala në fundet i cile i ka nda dhurtë nga trupi i bekumi muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam نكتش بيضو فون برصد الله يشبه لك وصلى الله على محمد وعلى أهل وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم من كثير